Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Eisbahn in Nienburg beschlossen, Demsen benötigt Wohnungen und dritte Liga für HSG Nienburg. Radio Mittelweser – Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis Seit Mitte Dezember stand auf dem Kirchplatz in Nienburg die große Eisbahn. Es war das erste Jahr im Zusammenhang mit dem Adventszauber, dass diese dort errichtet wurde. Gestern war der letzte Öffnungstag, da heute der Betrieb wegen dem Frühlingswetter eingestellt wurde. Mit dem Verlauf zeigte sich Betreiber Marek Jeviarz nicht zufrieden. Der große Zulauf zur Eisbahn habe gefehlt. Die Samtgemeinde Himsen benötigt dringend leeren Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen. Bislang konnte Himsen 71 Flüchtlinge dezentral unterbringen. Bis Ende März werden ca. 40 weitere folgen. Sollte nicht genug Wohnraum vorhanden sein, müsse auf öffentliche Gebäude zurückgegriffen werden, warnt Samtgemeinde Friedrich Wilhelm Kob Wenn kein privater Wohnraum mehr zur Verfügung steht, hat das zur Folge, dass wir über öffentliche Gebäude, bei uns sind das Turnhallen und die sogenannte Mehrzweckhalle in Hasbengen, dass wir darüber nachdenken müssen, ob wir da Gemeinschaftseinrichtungen errichten müssen. Das wollen wir natürlich vermeiden und wir sind auf Ebene der Hauptverwaltungsbeamten und des des Landrates dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen das als Einheit sehen und uns gegenseitig ergänzen. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Die Polizei in Nienburg konnte Anfang der Woche zwei Diebe festnehmen. Diese sollen am Montagnachmittag eine Autoscheibe in der Hannoverischen Straße zerschlagen und Wertsachen gestohlen haben. Die 29 und 39 Jahre alten Männer sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Bereits am vergangenen Freitag wurden drei Fahrzeuge in der Roosener Straße aufgebrochen. Insgesamt registrierte die Polizei mit Beginn des neuen Jahres acht Fälle in Nienburg. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Handballverein HS Nienburg hat sich ein langfristiges Ziel gesetzt. 2020 soll mit der ersten Herrenmannschaft der Aufstieg in die dritte Liga möglich sein. Sportlich hätten die jetzigen Oberligisten bereits im Sommer aufsteigen können. Man wolle jedoch zunächst ein solides Grundgerüst im Verein aufbauen, so Vorstandsmitglied Klaas Wittenberg. Nein, wir müssen natürlich gewisse Rahmenbedingungen verändern. Wir müssen die Strukturen, die schon vorhanden sind, noch festigen und weiter ausbauen. Wir brauchen natürlich weiterhin Gönner und Sponsoren, die dieses ganze Projekt weiter mitbegleiten und unterstützen, weil wir kommen dann in den semiprofessionellen Bereich rein. Und da ist es genau wie jetzt auch ganz wichtig, dass man eben auch Gelder zur Verfügung hat, um dieses Ziel eben auch zu realisieren. Besonders der A- und B-Jugendbereich, aber auch die zweite Herrenmannschaft sollen intensiver gefördert werden. Bereits hier soll möglichst hochklassiger Handball gespielt werden, um die Grundlagen für die erste Herrenmannschaft zu festigen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.